Thank you. sudah terubah. Oh, Habisnya habis. Abinya habis. Eh? Nggak ada. Biasa. ya? biasa enggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Udah bisa dimulai Ustaz? Ya, ya, ya, ya. Tafadol. Tafadol. Tafadol. Tafadol. Tafadol. Tafadol Bisa dimulai nah. nah. Silahkan Ustaz nah, nah. Sudah siap, ya. siap Siap, siap. siap insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillah falamundillah lah Wa man yudril falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah, Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima amma ba'd Alhamdulillah kita di malam hari ini Kita di Kamis 19 Rabi'ul Awal 1445 Hijriah. Kembali kita melanjutkan kajian Syarhus Sunnah Karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah yang wafat pada tahun 329 Hijriah Kita sampai pada ucapan beliau Wahdharu sigharal muhdatsati minal umur fa inna sigharal bidai taudu hatta tasira kibaran وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحر فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها Fakhala khas siratal mustaqimah Fakharaja minal islam Maka waspadalah dari perkara-perkara baru yang kecil ya, Muhdasat Perkara-perkara baru dari urusan agama ini yang kecil, sigar Walaupun kecil, sebenarnya diwaspadai kenapa hmm. fa inna sigara bida'i ta'um hatta tasira kibara karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu akan berulang berulang-berulang hingga menjadi besar demikianlah setiap bid'ah yang dibuat diadakan di tengah umat ini dulu awalnya itu kecil sehingga pada al-haq karena kecil samar sehingga masih mirip-mirip dengan haq. Maka tertipulah dengan itu karena miripnya dengan al-haq dan kecil bid'ahnya kecil maka tertipu lah orang-orang yang masuk padanya. Dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap biasa apalagi menyerupai al-haq maka banyak tertipu dengan dengannya hingga ketika dia sudah masuk, masuk dia, dia tidak bisa keluar darinya. Akhirnya bid'ah yang kecil tadi itu ayat terus ayat menjadi besar, dan akhirnya menjadi, menjadi agama yang dia gini, sehingga dia pun menyisihi asyiratul musta'fiim dan iya. dia pun keluar dari Islam. Ayo, ini Hormatni warahmatullah wa ini adalah sesuatu yang Sangat berbahaya Dan mengingatkan Perkara yang remeh Namun sangat berbahaya Bermuda tidak diwaspadai ya, ingatkan dari perkara kecil Perkara baru yang dianggap kecil Bita yang dianggap kecil Sehingga digampangkan Diremehkan Maka beliau katakan di sini wahdar, sihgar al mahdathi min al Yani janganlah kau menganggap enteng sedikit saja dari perkara bida. Walaupun itu kecil, karena itu bakal menjadi besar, ya, ya. dan bahkan akan menumpuk padanya hal-hal lain. Ini di antara mafasidul bida bahaya atau dampak negatifnya bid'ah karena bid'ah sekali dibuka sekali terbuka pintu bid'ah maka dia akan terus bertambah, bertambah bertambah bertambah dia akan terus membesar membesar dan membesar sehingga jangan dianggap remeh Oke. jangan ada yang mengatakan ini bid'ah kecil sehingga gak akan bahgak bahaya Bid'ah itu seperti bara, bara api. Walaupun mungkin kecil tapi dia akan terus membesar, ya, sehingga akhirnya bisa membakar rumah sekalipun, ya. bahkan bisa menggabungkan kampung semuanya. Karena apa? dan memang demikianlah api yang membakar itu semula kecil. Makanya orang yang melihat api apa yang dia melakukan? Pasti segera dia memadamkannya. Dia enggak bilang, supaya ah, enggak apa-apa, itu masih kecil." Enggak ada yang begitu. Pasti dia akan segera karena dia tahu ini kalau dibiarkan akan membesar, membesar, membesar. dan memang demikianlah api yang membakar itu itu Ajaran bermula dari sesuatu Dari api yang masih kecil Sehingga Perhatikan Nabi SAW Benar-benar menutup Bab ini, menutup pintu bid'ah ini Beliau ingatkan ya wa iyad wa muhdatsatil umuri. Ini tahzir dari muhdatsatul bid'ah secara mutlak. Baik itu kecil maupun besar. Rasul alaihi salatu wasallam dalam tahzirnya ini tidak memperkecualikan sedikit pun. Tidak memperkecualikan apapun dan seberapa pun besarnya. Ya. Larangan Nabi ini, Nabi ini, peringatan Nabi ini bersifat umum, umum, umum. Meliputi, meliputi semua, semua bidang, bidang. Ya, ya. Baik banyak, banyak maupun sedikit, sedikit. Ya, ya. Baik Mampu. besar Mampu. maupun Mampu. kecil Itu sebetulnya Itu sebetulnya Beliau katakan, Beliau katakan wa kadzaika fi hadhihi al-umma kana awwaluha saghiran. Demikianlah setiap bit'ah yang terjadi di tengah umat ini yang dimunculkan, diciptakan diadakan di tengah umat ini itu dulu awalnya kecil. Yusdi ya, ini ya. Awal mulanya tampak seperti menyerupai kebenaran maka orang yang masuk padanya tertipu ya, ya, ya. tertipu dengan itu sehingga ketika dia sudah masuk dia tidak bisa lagi keluar dari warau ayo ikhwah rahimani wa ahukumullah demikian bisa sisa dan fauzan ada sejarah ucapan beliau ini alfitanu awwaluha awwal ma hadatsat fil ummah disebabkan kezaliman Ya. Demikian fitnah fitnah. Awal mulanya terjadi di tengah umat ini karena sebab apa? Menggantungkan ya, menggampangkan ketika bergaul dengan ahli ifsad karena dianggap remeh, dianggap kecil, dianggap sepele. Sehingga Ahlul Ufzad dibiarkan Orang ini Musih bisa mengelelir Orang ini masih Begini ya, ya. Karena apa? Dianggap bid'ahnya kecil Sehingga dianggap tidak bahaya Ternyata orang tersebut Ya Berjalan yang muka bumi Menebar kerusakan Orang tersebut berhasil Mempengaruhi para pemuda ya, Para syabab bapak, bapak, bapak. Mempengaruhi pemikiran mereka, merusak akid dalam manhaj mereka secara pelan pelan, ya, sehingga terus akhirnya bisa menghasilkan kejelekan dan terjadi musibah di mata muka umat. Kita lihat bagaimana buruh awal mula munculnya bid'ah, rafil, bermula dari kaum sabaiyah, bermula dari provokasi, provokasi yang didengungkan. Juru politik sudah membesar untuk merongrong di situ atau menggulingkan khilafah yang sah, khalifah Amirul Mukminin Utsman bin Affan, radhiyallahu an. Ya. Ya. bermula Hak meneriakan sesuatu yang mirip Wah. dengan kebenaran ya. demi keadilan demi memberantas kezaliman membela orang-orang yang terzalimi orang-orang yang tertindas tampak sebagai hak ya. Ya. maka itu kemudian membesar-besar hingga berujung kepada fitnah yang sangat besar Yaitu terbunuhnya Khalifah Amirul Mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu tertumpah darah. Ya Kena? Mana? Darah. Yeah. <tip> Reku-kong Ke её yang WAIT Kita bisa lihat satu nya Tish Tengok Tengok Kita itu semua bermula dari sesuatu yang kecil. Iya. Bukan. Maka kata Syekh Saleh Al-Fauzan di sini keluar dia pentum keluaran. Rahimahum, hafizahullah. Hadza kulluhu disebabkan at-taghadib al Ini semua karena lalai terhadap bahayanya ahli syarr dan dibiarkan mereka sehingga perkaranya semakin membesar sehingga kata beliau fala budda minal hazm wa bab fi hadzal amr ya, harus ada kekokohan kemantapan dalam bersikap dan harus menutup pintu ini ini ya wa la yasimu minal illa al ilmun nafih sehingga tidaklah menjaga Melindungi, melindungi dari bid'ah bida bida bida Setelah, setelah, setelah, setelah. Uh, Kekuatan dari Allah Ta'ala Kecuali apa? Al-ilmu nafi' اما الذي ليس عنده علم فهذا يجري في ما البداع ويظنها طيبه لانه لا يدري عن البداع فلا ينجي من البداع الا ما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين Adapun orang yang enggak punya ilmu-ilmu maka, ilmu, maka, ilmu, maka, maka dia akan terseret ilmu, larut, larut, larut dengan bid'ah bid bid karena dia mengira itu baik-baik itu bagus. Bagus, bagus zikir apa yang terlarang dari zikir ya, sholat apa yang tercela dari di kufa nah, ketika muncul orang-orang yang berzikir dengan cara yang baru, baru. sepintas apa bahayanya zikir apa jeleknya zikir? zikir baik namun Sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau memiliki al-ilmu nafih, yeah. beliau pun memiliki al-hazm, beliau tutup pintu ini. Kerana apa? Ini walaupun kecil tetap itulah kemungkaran, walaupun kecil itulah bida'ah. Nah, maka beliau tidak silau dengan zikir, zikirkan kan baik, tetap. Beliau bisa menilai mana, bisa memilah mana yang mungkar Yang mungkar, yang, yang bid'ah, tetaplah bid'ah Walaupun kecil, walaupun ee, bercampur seringkan rupa Sehingga tampak seperti atau menyerupai dengan kebenaran Sebaliknya orang yang punya ilmu, orang yang jahil, larut dia Dianggap baik Bertasbih, bertahmid, bernil, bertahlil, apa yang jelek dari, dari ini? ini. Ya, dia sangka dia itu baik. baik, baik, baik. Ya. Ya. Dia enggak ya. bisa, enggak mengerti bahaya bid'ah. Bida Maka kata beliau, falayunji min al bid'ah ilma amarohihi rasul shallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bis tidak yang bisa menyelamatkan dari bid'ah kecuali sebagaimana yang Rasul perintahkan dalam sabdanya fa alaykum bi sunnati khulafa'ir rasyidin al-bahdiyyin. Ini yang bisa menjaga dan melindungi dari bid'ah. Ya, maka untuk bisa berpegang dengan sunnah rasul dan sunnah al khulafa'ir rasyidin, maka perlu ta'allum, perlu tafaqquh fi dinillah. Nah, nah. Karena karena itu Kita dapati para salafun salih Mereka adalah afqahul ummah Sehingga ketika mereka Afqahul ummah Mereka adalah generasi yang Asyaddu hadharan minal bid'ah Generasi yang paling waspada dari bid'ah Wa asyaddu tahziran minal bid'ah Yang paling tegas Tahzirnya dari bid'ah nah, Kenapa? Karena mereka tahu bahayanya mereka afqahu al-ummah a'lam al-ummah ya sehingga mereka, sehingga mereka pun, pun sangat keras sangat tegas terhadap, terhadap bid'ah ah, walaupun, walaupun kecil, kecil. Nah, karena bid'ah ah itu, bida ah itu tidaklah muncul itu kecuali ah diawali dengan apa dengan, dengan, dengan, dengan fenomena yang, yang kecil dulu, dulu. nah, nah. al-fitan al ista'lat fainnaha ta'ti 'ala rutab wal yabis yeah. fitnah itu kalau sudah menyala itu akan membakar baik yang basah maupun yang kering ta'ti al-kabir dia akan mendatangi yang besar maupun yang kecil ta'ti al wa 'ala dia bisa menyerang para ulama dan yang lainnya bisa menyerang semua umat semua lapisan umat, semua lapisan umat. Maka, Maka tidak ada yang bisa, bisa, bisa, bisa ee, menyelamatkan, menyelamatkan darinya, darinya, tidak bisa keluar darinya, kecuali darinya, dengan apa? Dengan ilmu. Karena itu, karena itu jangan jaman, kita harus waspada, waspada kalau fitnah fitna ini, ini sudah, sudah menyala, menyala membesar besar, besar, maka akan, akan sulit dipadamkan, dipadamkan. Ya, ya, ya. akan sulit, nah, dia sulit dia akan dipadamkan, dipadamkan. Karena, itu, karena itu ketika masih, itu, kecil, masih kecil segera, segera waspadai, segera padamkan api itu itu, itu, itu jangan ya, men, men, menunggu, menunggu kalau, kalau sudah besar, besar ya, ya karena itu lakin alqabah alaihah awal ma tahdusu sahluah maka memadamkannya menyelesaikan dan mengatasinya itu kalau dilakukan sejak awal kemunculannya sejak awal berperciknya api itu ketika masih kecil ya, maka untuk mengatasi dan memadamkannya saat itu masih mudah beda kalau sudah menyala besar senama bahar akan kesulitan, tapi, tapi ketika masih, masih kecil, kecil maka akan maka mudah, mudah. Ya, ya, maka, maka akan mudah, mudah. sehingga kata beliau, fa'iyubul hazm ma'ahat harus terus gas kokoh terhadapnya, terhadapnya. Ya, ya, jangan, jangan ngan, kemudian kendor jadap, karena ngan, perasaan, karena gak enak ini dan itu, wadapetasyahu fiha dan jangan ada sikap menggampangkan sehingga harus ada hazm Hazem, dan tidak boleh boleh atas ya. ya. ya. ya. karena itu kita lihat ayol ikhwa rahimahni wa rahimahum bagaimana ketika dulu para Salafun Salih yang berada di Al-Qurun Al-Muqadalah benar-benar itu sempit, Sampit, sempit ya. Yeah. Ya. Ya. bagaimana kewaspadaan para ulama tahzir yang dan para ulama terhadap bid'ahnya terkhusus juga terhadap taqah-taqahnya tukuh tukuh tukuh ya. sehingga tukuh -tukuh. agama ini benar-benar terjaga terjaga tukuh. Tukuh -tukuh. kebersihan tukuh -tukuh. dan kemurniannya dan umat tukuh -tukuh. di masa itu benar-benar sebagaimana yang tukuh -tukuh. Nabi beritakan khairukum qarni thummal ladhina summa thummal ladhina yalunahum ya mereka menjadi umat yang terbaik nah, Mereka menjadi umat yang terbaik Maka yul ikhwarahimani wa rahmukumullah Beliau ingatkan bahawa apabila bid'ah itu, itu Yang tadi tampak kecil namun dibiarkan Maka sebagaimana dikatakan oleh al al-imam al-barbahari rahimahullah Fa'uzumat wasarat dinah yudanubihah bid'ah itu akan bisa menjadi besar dan akan menjadi agama yang diyakini. Kata Syaikh Al Fauzan, "Aiy an al bid'ah idatulikat tasi ruhayhiyyadi di fima ba'ba'." Bid'ah itu kalau dibiarkan maka dia akan menjadi agama, ya, diyakini, dianggap sebagai agama pada generasi setelahnya. Ya, ya. Dan kita telah lalu pembahasan kita di pertemuan yang lalu bahwa Nabi sallallahu mengatakan ma ahdathannasu bid'atan illa rufi'a mithluha minas sunnah. Ya, ya. Tidaklah umat manusia membuat satu bid'ah kecuali wali, pasti akan wali, diangkat, diangkat ya, sunnah yang semisalnya. Ya. Hilang sunnah sunna. Muncul bid'ah, hilang, hilang satu sunnah sunna. Muncul satu bid'ah lagi, min hilang lagi satu sunnah Akibatnya apa? akhirnya apa? bid'ah tadi menempati kedudukan din Dianggap sebagai agama Sunnah hilang Yang terjadi adalah bid'ah ah. Bid'ah itu akhirnya dianggap agama oleh masyarakat Oleh umat ya. sehingga umat yang meremehkan membiarkan bid'ah itu tersebar terus merata-merata dan merata akhirnya agamanya penuh dengan bid'ah ya ayuhai ikhwah rahimani wa rahmakumullah walaupun agama ini tetap akan Allah jaga agama enggak akan sirna ya ya karenanya Allah taala akan menampilkan membangkitkan para ulama yang terus membela agama ini Membersihkan agama ini Membantah setiap kebatilan Ya, la tazalu umati Zahirin al-haq La yadurruhum man khalalahum Hatta ya'ti amrullah Akan terus ada Sekelompok dari umatku ini yang Zahirin al-haq ya, Menang Jaya Dan terus menampakkan kebenaran Membela kebenaran Tidak membahayakan mereka orang-orang yang Merendahkan mereka Menghinakan mereka hatta ya tiya amurullah. Ayuh al ikhwan Dan sebagaimana disebutkan dalam hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud, Mas ya, ya, beliau, beliau mengatakan, Mas ya, mengatakan kaifa antum, antum idza labisatkum fitnah fitna. yahrumu yahrum fiha al kabir wa yardu fiha al saghir wa yattakhidhuha al nas sunnatan. Jadi, jika wira, katakan, wira di sana. Alhamdulillah, berkat Allah, kita berjaya. Sebab kalau fitnah. itu telah terjadi, terjadi di. Merata di tengah-tengah kalian ya. Sehingga Jadi, orang berjaya. Jadi, kita berjaya. Jadi, dengan berjaya. Jadi, kita berjaya. Jadi, kita berjaya. Jadi, kita berjaya. Jadi, kita berjaya. Jadi, kita berjaya sehingga baba, umat manusia, manusia, manusia menganggapnya menjadikannya, menjadikannya sebagai sunnah. fa idza qalu uira tis sunah maka ketika diingkari dirubah mereka segera, segera lantang menentangnya bahwa ini berarti mengubah sunnah. sunnah. ya perhatikan dari itu bidah كيف ketika diingkari maulid, maulid nabi. nabi teriak, teriak. mereka كيف diubah maulid nabi di tiadakan maulid nabi Perkara besar bagi mereka. Sudah dianggap mengubah agama, karena itu dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Al-Wahhab. Apa pengingkaran umat? Tuduhannya dianggap sebagai mazhab baru, ajaran baru, bahkan agama baru. Kenapa sangat-sangat mengakarnya, mungkarat di tengah-tengah umat sehingga apa itu dianggap sebagai agama semuanya? Bahkan mungkarat tanpa mungkara, tanggung bid'ah dan syirkiyat Di tengah-tengah umat, umat, umat, umat, umat. Ya, ya. Berbagai, berbagai mawalid ya. ya. Upacara atau kegiatan haflah hafla, maulid, maulid, maulid, maulid ya. Demikian, ya. Demikian pula, pula di kuburan dianggap Dia itu ziarah untuk kubur yang, yang, yang, semestinya. Yang, yang semestinya Padahal di situ penuh, penuh, penuh dengan praktek-praktek apa? Praktek, syirkiyat wa mungkwabid'iyah wa mungkarat Ketika diingkari diluruskan, marahnya bukan main. Main. Ya. Seakan-akan apa? Mereka berteriak, menyatakan bahawa agama diubah, sunnah diubah. Nah, nah. Sehingga yang meluruskan itu pasti akan dicerna, dicimaki, dicurigai, dianggap jelek, semat, ya, disematkan dengan Wahabi ini itu, ini itu dan seterusnya. Ya, Ekstrim keras. Ya, ini sumber teroris. Ya, ini bibit-bibit teroris, radikalis ya, dan seterusnya dianggap sesat. Dan ya, padan itulah hak-hak. Ya. Kenapa? Karena hak tadi tu gak diketahui akibat apa? abad yang tersebar kebatilan. Bagaimana ya, itu? Kebatilan tadi, ungkara, bid'ah ni tadi, syirikian tadi, bermula kecil namun dibiarkan terus melebar melebar. Sehingga berasa siapa, siapa yang mengikari dengan perkara ini bidah awal kamu telah membidah bidahkan nah, kamu telah menshirik syirikan bidah shirik syirik, -syirik. bidah shirik shirik tidak nah, terima ya. karena sudah terlanjur itu dianggap sebagai agama nah, sehingga kalau diubah mereka akan berteriak ini berarti mengubah agama mengubah sunnah Demikian Caya, kata iya, kaya, kaya, sahabat, sahabat yang mulia Abdullah bin, bin Mas'ud radhiyallahu Maka umat, umat, umat, umat, umat kala itu kala bertanya, bertanya, "Wa mata dzalika kapan, kapan itu terjadi wahai Abdurrahman?" Ab ab qala idzaa qura'a suratur qurra'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa umara'ukum wa umana'ukum wal tu tumisatid dunia bi amalil akhirah kata beliau itu terjadi apabila sudah banyak para kurra kalian sementara fukuhanya sedikit hanya bisa baca bagus-bagus kalau baca ya tapi fukaha yang memahami mengerti paham tentang agama ini Sehingga paham mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu sunnah, mana itu bid'ah, mana itu taat, mana itu merciat, itu sedikit-sedikit, tidak sedikit, sedikit, sedikit. ya, dikenal, tidak diketahui, bahkan dikucilkan. Wakaf surat umara ukum, wakaf dan banyak para amir, para umara kalian. Pada ah orang pemerintah, pemerintah. Pemerintah, pemerintah, pemerintah, pemerintah Sementara sedikit orang-orang yang amanah Orang-orang amanah, amanah di tengah amanah kalian iya, semakin sedikit. sedikit Amanah dalam amanah agamanya apanya, Amanah dalam dunianya amanah Termasuk amanah, maksus, dalam amanah dalam agama, agama Amanah dalam manhadnya enggak sembarangan menjaga manhadnya Tidak menjual manhadnya Tidak menjual akidahnya Amanah dia. hadiah Sehingga dia, Sehingga dia, uh, dia, dia kalau, kalau itu kalau bukan, bukan bagian dari agama, agama, ya. agama Maka dia katakan itu bukan bagian agama, agama. Itu, itu mungkar, tidak boleh dikerjakan Tinggalkan kerjakan. hal Gak itu, ini amin. amin Terpercaya Tidak diam dari kemungkaran Dan mengajak kepada yeah. yeah. yang ma'ruf Ini orang-orang terpercaya Sehingga dia tidak diam saja Dia sampaikan pengingkaran dari kemungkaran itu Nah, yang terdepan Kepan sebagai orang-orang umana nah, Tentunya nah, para ulama alama, alama. Mereka lah orang yang terpercaya dengan umat ini Ini, ini. Sehingga ya, ya, ya. Kalau, sudah kalau sudah banyak, banyak, banyak para, para ahli membaca jaja, jaja, jaja, Namun sedikit Fukuh Kalau sudah banyak Orang-orang yang, waha. Waha. Orang -orang yang waha. Waha. memerintah Namun waha. sedikit Orang-orang yang amanah Lalu kata beliau Dan apabila dunia dicari Dengan amal akhir-akhir Cari dunia, dunia namun dengan cara amal-amal akhirat digunakan akhirat untuk mencari dunia. dunia. Ayo lehwarahim alaih rohmu kumua dan, rahimah, dan, rahimah, dan rahimah, ini, rahimah, ini, ini akan terus terjadi. Ya, sehingga kalau Jadi diubah, diingkari suatu, suatu kemungkaran, kemungkaran mereka menyata, mereka menganggapnya mereka telah, telah upaya mengubah agama. Ya, iya. maka yohlekhwat Allah, Allah ini waspadakan itu para ulama tidak membiarkan begitu ada kemungkaran. Mereka mengingkari, termasuk di akhir-akhir ini. ini Sejak masa fitnah-fitnah yang terjadi, fitnah fitna, fitna. hajuria. para ulama apakah diam? Dia. Mereka mengingkari ya, ya. Sehingga tidak dianggap Maka itu sikap-sikap Hajuri Yang mentahdir tanpa muka. bukti Yang terjadi ketidakunan jiran dalam akidah, dalam manhajnya Itu ya, tidak dianggap sebagai agama, ya. sebagai sunnah, sebagai salafiyah Tidak Sehingga tidak diikuti di, oleh murid-muridnya murid nah, Diberingatkan, harus, harus diberingatkan Tidak boleh dibiarkan Nah, demikian pula yang terjadi di tengah-tengah kita Berbagai iftiraat ya, Yang dilakukan oleh as-sati kedustaan, kebohongan Amin nah, kamu terbalikkan fakta maka itu tidak boleh dibiarkan termasuk juga cara-cara batin jarah watadil versi channel-channel batin channel-channel fitna itu sejak awal sejak wasawya ulama sudah diperingatkan channel-channel fitnah itu ya yang mereka apa yang antaranya menciptakan cara-cara jarah watadil yang yang tidak sesuai dengan manhaj salaf manhaj salafi, ya cara-cara ya, baru, baru cara-cara ya, ekstrim, cara-cara cara yang, yang tidak, tidak, tidak dikenal, penal, tidak diajarkan penal, oleh penal, para ulama kita, kita, kita, kita. Ya, ya. Dan itu dianggap sebagai cara ya, watadil. Maka yaudhuh warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau pola ini terus dibiarkan, maka akan menimbulkan hal-hal akan akan membesar hal -hal. di kemudian hari yang akan berbahaya bagi jalannya da'wah da ya dakwah salafiyah da di Indonesia, Indonesia khususnya Indonesia. maupun di uh, seluruh, seluruh penjuru dunia, dunia. pada umumnya, umumnya. Nah, nah, nah karena itu fitnah perpecahan, itu, pun, perpecahan pun, pun sejak, sejak masa, masa uh, fitnah, fitnah musafiqah musa tidak dibiarkan para ulama Bahkan sebelumnya pula ya, Ketika memecah belah barisan salafiyin Maka ulama tidak membiarkan Kenapa? Karena itu akan berbahaya Bagi ee, dakwah salafiyah ya, Salafiyin akan menjadi orang-orang yang mudah berpecah Salafiyin akan menjadi orang-orang pendusta Dan terseret dengan manhaj manhaddadiyah Nah dan celakanya kalau itu dianggap sebagai salafiyah nah ini berbahaya, padahal itu bukan bagian dari salafiyah Ayo rahimah ni wa rahmah maka apa yang beliau ingatkan diperingatkan ala lima amul barbahari rahimahullah itu sangat penting dan sangat relevan ya, dengan kenyataan yang ada bahwa bid'ah itu memang pasti munculnya bermula dari kecil sehingga jangan dibiarkan, jangan dianggap remeh jangan di lalai darinya, harus waspada dan, dan, dan, dan sebab ibarat, ibarat api, ibarat abis, abis, ya. Ibarat ya. jika masih, masih kecil bara api itu maka akan, itu, akan, akan lebih mudah, mudah jauh lebih mudah jauh, memadamkannya mudah, dibandingkan mudah, kalau api telah, telah, telah menyala, apalagi telah, apalagi telah membara, telah telah, mara, maka akan semakin, semakin sulit dan sulit, sulit untuk dipadamkan dan, dan, dan, dan akan terus memakan, memakan korban. Berbanding. Barakalahu wabikum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada ikhwah sekalian. Wa fakallahul jami' dimajhubu yarba' salallahu ala saidina muhammadu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Kelihatannya cukup dulu ini Ustaz Gitu Tidak nah, ada nah, yang ada mau Alamu. sampaikan Yuk. atau ditanyakan Tidak ada yang ada ini Ustaz Tayyip Tayyip Ayah risau Nah Nah yang lain Yang mau ya. Kelihatannya belum ada Ustaz. Tayib, tayib. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, ya, Assalamualaikum ya, ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh.